لا تسل عن ناس بي سل بايا الكتب عن قصور لم تزل استغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإذن الله يوم الدين اما بعد اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليسوا بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ U suri Al-A'raf Allah s.w. spominje mithaq ugovor koji učenjaci govori u poglavju o akidi u poglavju o tevhidu rubobijeta a čega i imam tahavi spominje u svojoj tahavijsko akidi kada kaže والميثاق الذي اخذه الله تعالى من بني آدم وذريته حق koji je uzeo Allah uzvišeni od Adama i njegovih potomaka je istina Odnosno riječ je o O oh majto koji su malo prispamene, a to je vjed eh vjed akhad rabbukum min bani Adem, min dhuhurihim zuriyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum kaže kada je tvoj gospodar od sinova Ademovih, od potomaka Ademovih, iz njihovih leđa uzeo zuriyatuhum, njihove potomke ili u prijevodu njihove duše, u tumačenju, pardon. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَاً فُسِهِمْ i tražio da posvjedoče protiv samih sebe اَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ زَرْنِيسَمْ Vaš gospodar قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا kažu da svjedočimo اَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ Da ne bi rekli na sunnje dano inna kunaan hada gafilin, da ne bi rekli na sunnje danu, mi smo o tome bili, nismo imali, nismo bili obaviještje, nismo znali. Odnosno, sa ovim riječima Allah s.w.t. nas obaviještava da je on izvadio zurje potomke ili duše potomaka od Sinova Adamovih. Sinova Adamovih, misli se na sve oni koji su došli posle Adema. Min aslabihim, znači iz, nje, iz njegovih, iz njihovih leđa, da posvjedoče proti samih sebe da je Allah subhanahu wa ta ta'ala njihov gospodar, njihov vladar i da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Uh, ovo što je spominuto o ovom ajtu također je potvrđeno u nekoliko hadisa da je Allah subana tale uzeo, izvadio pardon, potomke iz e, leđa Adema alaihi selam e, pa je čak došlo u nekim rivajetima znači da je uzeo potomke i da je rekao e, ova skupina će u vatru a ova skupina u džennet ili obrnu tova skupina će u džennet, ovo su Ashabu Ljemina, ovo su Ashabu ili Ashabu Šimal, i u rivajetu ošto bojela obali i nije briga. Znači, i to je došlo u određim rivajetima, a od tih rivajeta je ono što navodi imam Ahmed Hakim u vjerovodosovnoj vlada predstavnici i drugim manje poznatim zbirkama, da je poslanik s.a.v. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao, inna Allahe ahadhal mi faqa min zahri Adem Aleyhi Kaže Allah subhano ta'la je uzeo ugovor. Iz, odoslom prijude, znači, iz leja Adem Aleyhi bi na'man, to je mjesto, to je arefat, na arefatu. Fa ahreja min salbihi kull dhurrijetin dhurra'aha. Pa kaže, pa izvadio iz, uh, iz njihovih leđa, iz njegovih leđa uh, sve potomke uh, njegove, odnosno svi, sve onih koje je stvorio. Kaže, fe nefereha bejne je dehi, pa je ispred sebe stavio. Thumme kelleme kubula, pa im razgovarao direktno u lice. Ele stubi za nisam vaš gospodar. Kvalu bela šehidna a oni su odgovorili svakako svjedočimo. To je došlo u rivajtu kod imama Ahmeda, a također od Enesa ibn Malika, u, uh, koji, u rivajtu koju bilježi Buharija muslimu sva dva sahiha, je došlo uh, da će Allah s. v.t. reći čovjeku na sunje danu jo kalu ređil ili biće mu rečeno min ahli nari omen kijamet na sunje danu a reajite laukane Ma ala ardi min še'in ekunte muftedijen bihi. Kaže, kada bi ti nešto imao na zemlji, bili, se ti, bili ti nastoja utražio da se iskupiš time. Pa on govorio da. Kaže, Allah s.w.t. njemu kaže, ili bit će mu rečeno, kad aratu minke ehvene min dhali. Kaže, ja sam tražio od tebe i manje od toga d to alike min zahri Adem la tušrk bi kaže jasem potvrdi s tobom izleđa Adema alehiselam, da mi ne činiš nišširk. nijučemu še a. Fe ebete illa en tuš bi, a ti si odbijo i činio si meni Pripisiva pripisivao si mi druga su druga. Na ovih drugih hadisa učenjaci oko tumačenja ovog kako se u sluštinu to desilo. Da li su zaista oživljeni ljudi koji će biti stvoreni do sudnjeg dana A, naravno od Adema pa nakon njega ili su to samo oživljene duše pa usmrčene ili su duše već bile stvorene pa su samo uh, vraćene, pa će biti oživljene, pa će biti, ta, kada budu spojene sa tijelom, bit će ponovo oživljene. Ili neko još drugo tumačenje. Uglavnom, po ovom pitanju, uh, učenjaci ehle sunneta imaju neka tri, četiri mišljenja. Kako se to deslo Šta je to bilo? Znači, nema razilađima učenjacima da je ovaj ugovor se desio. Uh, koji ugovor? Kome ćemo govorimo? Znači, govorimo o tome da je uh, da Znači, svako živo biće ljudsko, znači da je svako živo ljudsko, ljudsko biće, da je ono potvrdilo da mu je Allah subhanatala njegov gospodar. Ovaj a je to potvrđio. Međutim, kako se to desilo, na koji način, da li duša, da li tijelo, ili nešto treće, ili kombinacije jednog i drugog, oko toga učenjaci imaju različno mišljenje. Ovo prvo što sam spomenuo, a to je, Nači, da je Allah subhana wa ta ta'ala, nači, od potomaka Adema, alejhiselam, iz njega iz njihovih leđa izvadio njihove potomke i tražio da posvjedoče protiv sebe da ime Allah subhanahu wa ta'ala njihov gospodar. To je to prvo tumačenje. I dokazuje baš kako dođu ajeto min bani Adem znači, od potomaka Adema, nije rečeno od Adema, iz njegovih leđa, min zuhurihim, iz leđa njegovih potomaka, zurijatihim, Durjet, kako došlo u rivajtu, kaže, znači, iz od njihovih potomaka, od potomaka Ademovi potomaka, a ne od Adema. Druga skupina učenjaka smatra, pogotovo mu Fesiri, da je u stvari, ovdje riječ da je iz Ademovih leđa izvađena. izvođeni svi potomci koji će nastati poslije njega. I da je posvjedeća nožnja posvjedeća, pa su ponovno vraćeni ti potomci uh, u njegova leđa. Uh, treće je tumačenje da u stvari nije ovdje riječ nijekakvom bukvalno fizičkom dešavanju, nego da je ovdje, znači, uh, da je posvjedećeno protiv njihovih njihove pamete, razuma i mozgova i da su oni to svojim, svojim srcem ili razumom prihvatili. A da stvari, od ovog što je spomenuto, doslovno se bukvalno nije ništa desilo. Odnosno da su na prirodi fitri stvoreni, da vjeruju u Allaha sva na ta'ala da ima gospoda. Tako se rodi. A u stvari svi se oni slažu kod toga da je ovo ugovor govori o tome da svaki sinadevom biva ra da se rodi na fitri na prirodnom fitri a to je teuhidu da svjedoči samo Allaha subana tala, odnosno kada bi čovjek bio pušten, prepušten samom sebi bez civilizacije bez odgoja, bez škola da bi, da bi se po svojoj fitri prirodi uputio na čisti teuhid i četvrto mišljenje koji se prednosi od, od učenjaka Selefa, da je u stvari ovdje riječ e, takođe da nije se desilo ovdje e, fizički kako je došlo doslovno, doslo, bukvalno u smislu, nego da je riječ ovdje, znači da je ovdje stvar e, o tome da je da, da, je, e, da su duše posvjedočile da e, proti sebe da je Allah Žalšanu, posvjedoči da je Allah Žašanu, znači gospodar njihov, odnosno da je u stvari Allah, Allah Žalšanu htio da kaže da je stvorio na toj fitri da je to stvaro bila u prenesenom značenju htio Allah svana tala kaže da je stvorio na fitri znači ovaj ajet i ovi hadisi svejedno po kojim tomačenju koji... da ne sad ne ulazim u to znači mogli bi čitao predavanje govoriti o tome samo jel, argumente jednog i drugog ili trećeg ili petog mišljenja pojenta je ovde da ovaj ajet i ovi hadisi potvrđuju bez ikakve sumnje da se ljudi rađaju na fitri a ta fitra je u stvari da priznaju Allaha subhanu ta'ala ili Boga za stvoritelja da je On stvoritelj da je u stvari širk koji se poslije desi u njihovom životu da je to nešto vanredno da to nije normalno da u stvari su obično desi da djeca potomci slijede svoje predke očeve u onome na čemu su i zatekli. Tako da oni neće, taj odgovor automačno znači da neće imati argumenta oni koji dođu na sudnjem dano a činili su širki kufr slijedeći e, svoje predke u tome da kažu Allahu subhanahu wa mi smo zatekli naše predke na tome. Mi slijedimo onome čemu smo i zatekli. Tako, zašto? Zato što ovaj ajet u stvari govori protiv njih. Da će im stvari biti rečeno entum kuntum terifine bisani. Znači vi ste bili potvrđivali tvorca, stvoritelja Allaha subhanahu ta'ala prije nego što se stvore. Potvrdili ste da je Allah subhanahu ta'ala vaš gospodar koji nema sudruga. Potvrdili ste to i to je, znači, to je pojašnjeno u ovom ajetu. A naravno, ova, ovo potvrđivanje... Sad, ako bi neko rekao od nas, pa ja, ja se toga uopšte ne sišam. Ja povim da se to udesilo. Otkud, ja, otkud moja duša dna za te stvari? Eh, tu u sad dolazi ta bitna stvar, a to je da je Allah subhana ta'ala slao vjerovjesnike i poslanike. Kao drugi, direktni, konkretni argument protiv nas da ne kažemo na sunje danu da nismo znali. Nači slanje vjerovjesnika poslanika je da potvrde nama fitru na koju smo stvoreni. Rusulen u beširene da ella yakun lin nasi ala al hujj ba darus. slali smo poslanike koji su obavještavali i upozoravali kako ne bi ljudi protiv Allaha imali dokaz nakon poslanika. Tako znači da imamo dva dokaza protiv nas. Ljudi, svi na Dunjalkima, imaju dva dokaza protiv sebe. Ako skrenu sa te ljida, ako ne priznaju Allahov robu vijet, njegovo gospodarstvo, njega kao tvorca. U ovom je prilog ide i to što uglavnom Uglavnom znači priznavanje Allaha subhanahu wa ili Boga kako to drugi, drugi izražavaju se. Priznavanja zašto već se skontačete zašto kažem Boga. Zato što znači većina ljudi na dunjaluku od davnina do dana dana dana priznaju postojanje nekog božanstva koje stoji iznad svega ovoga koji ovo redlo samo se razilaze oko razilaze se oko e, određenih detalja i načina potvrđivanja tog e, gospodarstva. E, pa tako znači da u stvari u praksi imamo da je vrlo malo ljudi e, oni koji su čisti i pravi ateisti. Oni koji kažu ne postoji ne postoji Bog ovo što se desava dešava samo po sebi, to priroda radi evolucija i ta priča poznata koja se uči u školi, znači u, u većina ljudi uglavnom to i ne vjeruju. Ili ako i izražava i prihvati kao misao, kao ideju, još je u okviri naučnoj ideju, e, nutrina njegova to negira. Pogotovo u teškim situacijama. U Belajima, kada se nađe u musibetima, pa kada izgubi sve sve veze Dunjalučke, onda se prirodno okreće Allahu, subhanu i tala, Bogu i dovi, traži, e čak je poznato tako da, da sjeća se ljudi koji su primili islam, koji, šta je bio razlog da primili islam, kaže, tako našao sam situaciji, pa sam dovio, molio Boga, a inače, je prije toga sam bio tijesta. Pa sam rekao, Bože, ako te ima, pomozi mi u ovoj, u ovoj situaciji, Ja ću posle toga tebi uzraditi ime i time. I kaže Allah subhanahu wa Bog me izvuče iz toga i onda nisam imao dokaza uh, da radim drugačije. Ono su spostao sam dokaz proti samog sebe. Poseđ dešavala čak znači kod ja te isto. E uh, znači ova potvrda uh, da je Allah subhanahu wa ta'ala uh, stvarač, tvorac, stvoritelj svega što postoji, da u stvari nemamo u praksi Dva božanstva koji su istih osobina iste moć isti karakteristika znači tu vrstu tevhida vrlo malo ko negira znači vrlo malo posle određenih skupine spomenika koji negiraju Allaha u rubovijeti odnosno da postoji Allah subhanahu wa ta'ala i zato Allahano kaže u Kur'anu e filahi shek fatiri semawati vel ard Zar ima u postranje Allaha sumnje? Ona je koji je stvoritelj nebesa i zemlje. Znači nema sumnje, uglavnom i mušici. I ovdje je poenta Mi sada pričamo o našu što su vjerovali mušici. Mušici kojima ovo vjerovanje nije korisilo da se tetire komu, mini kao muslimani. došlo vjerodostan hadis kojeg bilježi Buharija i Muslim sva dva sahiha da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Buharije kaže kulo me ljudi uđela fitra poznate namadisa uh, svako novo rođenče uh, biva rođeno na fitri na prirodi kojoj je prirodi na tevhidu na priznavanju Allaha subhanahu tala njegov postojanje da on fora don stvoritelj da nema stvoritel, drugog božanstva osim njega Kaže fa adahu yuhudanihi, pa ga njegovi roditelji odgoje kao židova. Ao yunesa ranihi. Ili ga odgoje kao kršćana. Ao yumeji sanil ga odgoje kao međuusiju. Ovu stvari govori o tome da znači to ovdje što je došlo da Allah je stvori ljude na na fitri na prilje, to ne znači da ga stvori bez ičega. Kao što, što što bi moglo nekom pasti na pamet. Znači, kao da je to ra, jel, čista bila ploča. Pa onda poslije se ono odgaja. Ili ovo, ili ovo, ili ono i vjeri. Šta je dokaz da to nije tako? Jer onda bi došlo da je to tako, znači da se, da se stvori na nuli, pa onda unosiš, koliko kompjuter imaš, pa unosiš podatke, pa napraviš od šta hoćeš, Znači, nije, ne, ne misli se to pod fitrom. Jer onda, da je to tašno, onda bi došlo u hadisu, spominu, znači, pa onda ga odgoji kao židova, odgoje ga kao kršana, odgoje ga kao međusiju, a došlo bi u ojuslimanihi i naprave od njih muslimana. I što, a, a to znači još u neku drugu vrstu odgoji, neku drs, drugu vrstu vjerovanja i, i nazore poimanja svijeta. Međutim, to nije došlo. A dokaz da se ovdje misli na fitru, na tevhidu, naši imamo prvo na ajed, što smo malo prije na pršetku, a imamo u stvari dugi hadijskoj bilježi e, muslim u svom sahihu, e, u kojem je došlo e, da poslanik salallahu prenosi od Allaha su van te hadijs puci, kaže Halabtu ibadi hunefa Stvorio sam moje robove hunefa, to znači u čistom tevhidu kaže, hum pa ih šeitani odvedu u zavlodu. Ovaj hadiz, znači, direktno pojašnja ovaj prethodni, da u stvari ljudi se rađaju na tevhidu, a onda ih škola, porodica, klasa, rasa, skupina u kojoj žive, odgajaju ga u nečemu drugom. Ova stvar je, znači, nama znači ne trebamo se plaho ubježivati. Ima ovdje jedan problem, jel, ovaj, kada neko izšitava islamsku literatur, pa kada nađe kod eh, ehlul kelama, kelamista, to su eh, unutar muslimana, skupina Šarije, Maturibije i, i njima slični, eh, da oni puno, puno pišu i ubježuju i govore o teuhidu rububija, te, odnosno teuhid rububija tumači kao, kao, kao, kao značenje la ilahilala. Da u stvari la ilahilala znači La laj, laj, laj, laj, nema Boga osima Laha, u pravo prevode, nema istinskog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osima Laha, a kod njih je značenje nema tvorca, nema tvorca ili stvoritelja osima Laha. Znači, tu, tu isključuju teuhid u Luhijeta, o kojoj I tu nastaje problem. I onda oni se slomiše u svojim knjigama da obježuju A obično knjige pišu el obično se znan čitaju da ubijede muslimane da postoji Bog. što je malo jel, ovaj bespotrebno. došlo je, došlo je aj taj hadis o tome koji potvrđuje postojanje Allaha svtalo. Eh, ali nije tolika koncentracija ili jako je mala mala koncentracija aj taj govora o tome da se ubijede ljudi da postoji Bog. Nego ono što se govori u akidi, većina ajet i hadisa govore o tevhidu ulohijeta, da se ljudi usmjeri kome su upuće u stvari badet, ko zaslužuje da bude obožavan. I opis lahja šalno, a to je tevhid esmao sifat. <tak> Tako da tu jel, imamo, zbog toga njihova pokuša tumačenja la i lahilela, oni pravi jednu veliku grešku, a to je da se puno išitava, piše, govori o postojanju tvorca, o dokazima za njeg, njegovom postojanju i tako dalje. E, tako da je da se prenosi od jednog, jednog učenjaka, poznatog učenjaka Ahlu Kelama, da je rekao, kaže, pronašao sam stotinu dokaza da postoji Allah SWT. A to došlo do neke, do neke muslimanke stare nane, a ona odgovorila, to je prenoseno i zapisano u knjigama, pa kaže da nije imao stotinu sumnja i šuhi oko toga, ne bi ni tražio dokaze. Odnosno, muslimance plaho i ne trebaju ubježivati da postoji Allah džeshan. Čak i ljudi ostali, ne muslimani. Čak i mušrici mnogi. I znate definiciju širk? Širk nije negiranje da postoji Allah s.p.a. širk je u stvari uzimanje drugih božanstava, dizanje njih na stepen božanstva, upučivanje određenih ibadita njima kao posrednike do Allaha Đelešanu. To je širk. A ateizam je negiranje postojanja Allaha, a ateizam je jako rijedak. Ono se u, u najviše pojavio u savremenu, savremenu dobu zadnjih e, 150-200 godina, odnosno zadnjih stotinja godina, sa pojavom komunizma, socijalizma. To je najjačiji prodor bio ateizma poznat kroz, kroz historiju. Negiranje postojanja Boga uopšte prvi znači ovo je opšte poznata stvar kod ljudi, je opšte privračena stvar i čak mnogi veliki naučnici su priznali da postoji da postoji neko božanstvo, nešto postoji što upravlja ovim čak je najveći naučnik svih vremena, Einstein pogotovo sa vremnom dobu on je priznao, on rekao ima neka sila ima koja je upravlja ovim nešto, nešto ima što, znači, ovo samo, što poslije, poslije, to ne može biti samo od sebe. Nego, ima nešto iza toga ko time. Ima, oče da kaže, ima neko božanstvo, a kakvo je one, ili neko kaže, ima neka sila, ima neka moć i tako dalje. Ali ne daju, ne znaju to pisaći. A onda, normalno, ti isto vremeno na očinicu, glavno, ne priznaju, ne priznaju poslanstvo vjerovjesnika, poslanika. Prvi, koji je spomenut u Koran, koji je bio poznat po negiranju, po negiranju, Postojanja Boga ili Allaha utala, je bio u stvari Firaun, odnosno Faraun. Znači, on je. On je zanegirao. I čak je ustvrdio za sebe da je on da je on gospodar. Da je on neudubila Bogu. tražio od onih njegovih podanika da potvrde da je on božanstvo. A u stvari u svojoj unutrini i on je prihvatao, priznavao da je Allah subhanahu wa ta taala odnosno ono sa čime je došao Musa i čime su došli Musa i Harun da je to istina. Nači poostajanje Allaha subhanahu taala koji je poslao njih kao jedno kao poslanika, drugo kao vjerovjesnika. Wa djahadu biha wa staykana ta kaže i zanegirali su Faraon i njegovi sljedbenici ono sa čime došao Musa i Harun odnosno sa vjerovanjem Allaha Đelešanuhu i obazi slijedjenja njih kaže kaže a unutrni svojoj oni su to priznali i znali i vjerovali zbog oholosti i e, zuluma koji su činni položaja ili tome slično znači prvi koji se spominje među prvim koji se spominje u Koranu je bio stvari faraon taj koji je zanegirao iako je nutrin vjerovao u poslanje Allaha s.w.t. zatim se spominju i to učenjaci uh, akidijskih knjiga spominju uh, drugu ili treću skupinu druga skupina je bilo stvariti takozvani uh, sanevije odnosno koji su dvo, uh, vjerovali u poslanje dva boga poput Međusija i Manevijina Oni su smatrali da postoji znači el Bog dobra i Bog zla. Pa su oni između se bore. kod a, imamo kod ovih međuusi oni kažu jel da postoji, jel, postoji a, svjetlo i tama. Bog svjetla i Bog tame. Pa oni jel a, jedni bore se ovaj svjetlo da prevlada, svjetlo, dobro i hajd, a tama i i a, Uh, uh, taj bog, on se bori da prevlada, da prevlada sve što je negativno i što je suprotno od, od znanja, napretka uh, i dobra. S tim da je ovdje, znači, ovdje vrlo bitna stvar da i oni, i ovi koji su vjerovali u dva božanstva, i oni su bili složeni oko toga da nisu ta dvo, dva boga na istom stepenju. Kako? Smatrali su da u stvari... Uh, da je uh, da je Bog svjetlosti da je On bolji od Boga tame da je Bog tame u stvari da je On zločast da je uh, uh, mizeran da nije vrijedan poštovanja uh, pojednite znači, učenjaci će da kažu da u stvari i oni nisu potvrđivali da postoje dva Boga uh, koji istovremeno postoje, a imaju iste osobine Božanski. I ovi, znači, koji su vjerovali u postojanje dva božanstva. A što se tiče kršćana, kršćani, vi znate, kod njih postoje ono takozvano trojstvo. Zanimljivo ovde, znači, da kršćani također, znači, potvrđuju postojanje samo jednog tvorca svijeta. Samo i kod njih je, znači, jedan bog koji je tvora svijeta, stvoritelj a u stvari ono što oni govori da postoje tri boga, tri gospodara, oko toga su se oni sami zapljeli. Da, su, da li su oni odvojeni jedan u drugom, ili su zajedno jedan u drugom, misli se ovdje, ono kada kažu, u ime oca, sina i svetog duha, je, znači on se sami različuje, je li to jedan bog, jedno božanstvo, ili to je tri razlišta, je li se uh, uh, oni uh, pokazuju u ličnostima ili samo u osobinama u prenesenom značenju. Ovako i nako, znači to je napravljena filozofija tako da, da skoro je, kako kažu naši učenjaci, skoro da ne možete nas dva kršana da se slažu oko tako oko teo tumačenja trojstva. Šta su misli po tome? Ja? I zato mnogi kršani znači ovaj koji su a, koji su znači želije vjeru i a, žele da budu vjernici od samog boženja i uh, to trojstvo im ne bude jasno i kada upoznaju čisti monoteizam teuhi stra od strane islama i muslimana, ne imaju dileme oko toga da je to hati istina i lahko prime islam. Zato što je to trojstvo zaista teško jel, uh, objasniti i shvatiti i prihvatiti. A onda su na došli uh, unutar muslimanskih skupina ehlul kelamu te kelimin pa onda, jel, uh, oni su to vraćali na jedan Kur'anski ajet, pa spominju takozvani, jel, dokaz, dokaz da, da u stvarnosti postoji samo jedan bog, takozvani zovu ga, jel, Delil Temanuri. Dokaz samo protiv rječnosti. Čega? On to spominju ovako, vraćaju na, na, na Kur'anski ajet, m'teha da lahom i veledin, kaže, Allah šanu nije uzeo sebi djete, nema djete, loma kane meahu min ilah, niti ima sa njim Naci, ima sasvim božanstvo neko drugo. Izen, a da nije tako, znači da, da nije tako, da ima neko od božanstvo sa njim, kaže le thebe kullu ilahin bima khalaq. Kaže svako božanstvo otišlo sa svojim onim što je ono stvorilo. Razvojilo se, se. Ovaj guzu svoje, ovaj guzu svoje. Kaže wa ala ba'd. Ili bi ili bi kaže jedni Jedni se, jedan borio se proti dugo, bio jači od njih, prevladao ga i osvojio ga. Pa oni naslovno ovo, kuransko ajte, spominju taj argument koji e, kažu, nedvojbeno ukazuje na to da zaista u stvarnosti postoji samo e, jedan tvorac, jedan stvoritelj, jedan povuk. A to je, e, kažu, kada bi u svijetu da se poznatnom svijetu koji mi živimo i vidimo, kada bi postojala dva tvorca, dva stvoritelja. Znači, onda bi se desilo, kaže, među njima ihtilav, razilaženje. Jedan bi, znači, to, to ne minulo jedan bi htio, kaže, jedan bi htio da sa nekim, uh, sa nečim što postoji, da ga pokreni, a drugi bih htio, kaže, da, da to miruje, da se ne kriči. Ili, kaže, jedan od bogova, bi htio da nešto oživi, a drugi bi možda htio da ga umrtvi. I kaže, desio bi se među njima nesporazno sukob. Ili bi se, znači, ili bi prevladao jedan od njih dvojci, il ne bi niko od njih prevladao. A to, kaže, znači, da niko od njih ne bi prevladao, to je nemoguće. To je onda kao da ne postoji Bog. Ako bi prevladao jedan od njih, onda bi ona ukazivala da onaj koji je savladan, da on ima slabe osobine, da je slabiće, da služuje osobine božanstva. A ako bi se podijelili da ovaj uzme svoj dio svijeta, ovaj svoj dio svijeta, znači imalo bi mi bi živjeli u dva rašta neka svijeta koji, je, koji ima ovaj svoju zonu, ovaj svoju zonu. A mi sve ovu u praksi ne imamo. Sve kako funkcioniše, u stvari ukazuje da je to sve od jednog izvora, od jednog tvorca, od jednog stvoritelja. Ovo što sam možda spomenuo, to sam ja svojim rečima prepričao, a Kur'anski ajt ukaziva na Znači on se vraća na ovaj Kur'anski ajet. I zanimljivo je ovde, još jednu da dodamo. Nači da je širk u rububijetu, znači skoro da ne postoji. Kako širk u rubi, rububijetu? Znači uh, uh, vjerovanje da je Allah sta, Allah sam taj tvorac i stvoritelj. E sad da neko dođe i kaže ima širk u tome, kako? Da kaže ima i drugi neki tvorac, stvoritelj i da vjeruje u njeg uporod i tako dalje. E, Takav širk je e, jako rijedak. Znači, skoro da ga nema prakse. Da postoje dva tvorca, stvoritelja koji su isti osobina. Međutim, imamo među mušicima, imamo među mušicima e, različno tumačenje toga. Neki mušici kažu, i e, čak tu neki od filozofa se prenosi, e, kao kako se moglo desiti o postojanju što mi postojimo. Kao, u početku je Bog stvorio, Allah svan, tada je stvorio što postoji zemlja, dunjalu, životinje, ovo, ono, ljude, i onda i pustio da žive onako kako očinje. Nema ima više kontrole nad njima, ono ni tvodi, kontrole ni ga interesuju. On žive onako kako, kako je stvorio. Odnosno, oči da kaže, da je Allah svan stvorio, stvorio je jedan dio, a drugi dio se ponaša onako sam o sebe, radi, djeluje. Druga skupina, druga skupina uh, mušrika, uh, kažu, a čak se to pripisuje uh, kaderijama unutar, uh, unutar uh, skupine ovih, sekti islamski, a to je, znači, da, da Allah sva natala, znači, da je on u početku stvorio, da on ima najveću moć, a da je onda dao odreženim, da je dao odreženim ima, da je on imao neku vid stvaralačke moće. Taj viš širka mi nalazimo kod određeni e, skupina koji su skrenuli, ošluda lalet, koji, koji imaju širk, kufr, a to je kod skupina kod, kod Sufija, kod šija Rafidija, kod oni smatraju, kod šija Rafidija, njihovi imam, kod Sufija, da imaju takozvane čet, četiri, a, četiri, a, četiri kutba, četiri kutba koji vladaju svijetom, na ovo mjesto, na ovo mjesto, oni upravljaju, oni radaju, određeš, a, a kodovi šija Rafidija imami, oni imaju moć, znači daju uh, moć uh, opisuju ih da imaju moć uh, znači rububijeta kao što Allah svana tada ima moć stvaranja, umrtvljivanja uh, obskrbljivanja i tome slično a to ima također kod mušlika kada oni uh, kod uh, kod onih božanstva preko koji posreduju do Allaha Đaršanuhu traže neke stvari koje su od rububijeta a to je da Allah šanuh je taj koji obskrbljuje Allah, Allah swan ta taj koji ispunjava naše potrebe, bilo koji. A onda ti mušrici dođu, tražio obskrbu, recimo ovi odu na kaborove traže od oni evlija ili šehida što su kaborovima, ovi, ovi drugi odu tamo, jel, zavisi šta obožavaju, koji, koja je vrsta mušrika, ako ovi obožavaju sunce, ovi vatru, ovi kravu, ovi, ovo i ono, znači, e, zavisi što obožavaju, traži određene stvari koje su odrubu bijeta. Tako znači, da imamo i tu poremećaj po pitanju, znači taj širk u on postoji na ovaj način. Ovo sve što sam dosta spomenuo, to je otprilike neka, jel, nekakav uvod uh, govora o temi uh, koji smo mi zapošli prošli put, a to je govorili smo o bitnosti, važnosti akide, izučavanja akide. I da je ona osnov vjeri kod muslimana. I da je to najpriječije, najbitnije koj, što treba izučavati. Učenjaci kada govori o tevhidu, uh, pogotovo u zadnji vrijeme, prevladalo je način uh, izučavanja, poučavanja Pide uh, onaj prvi dio da se izučava teuhid. I teuhid se dijeli u neke tri cijeline, tri skupine, tri vrste. A to je teuhid rububijeta, teuhuluhujeta i teuhid les magosifate. I to je onaj klasični školski način izučavanja. Uh, to, to, to mi vjerojatno često slušamo, čitamo i čitamo i čuo, mnogi možda kada nađu na knjigu nešto vezano za to, preskoči to, veli, ovo, je, ovo je poznato, idemo dalje. Međutim, nije to tako Vraćati na ove stvari, se treba s na vrijeme vraćati i kad naučimo. Jer to nam obnavlja kidu, povećava iman, ako izučavamo detalje, otplanja od nas određene šube i nedomice. Učenjaci kada govori o tevhidu, u jednoj definiciji kažu. Kaže, tevhidu va ifradu lahi bihalki va tadbiri. Kaže, teuhid je izdvajanje Allaha subanao tala u stvaranju i održavanju dunjavka. A to je u stvari prva vas da teuhida robobijeta. Kaže, ihlasul ibadeti lehu oterku ibadeti masivahu. I kaže, iskrenost upučivanje ibadeti samo njemu i ostavljanje bilo koje upučivanja bilo kome nekom drugom imamo Allaha subanao tala. I treća stvar kaže, isbatu lehu uh, Min al husna wa sifati al-ula je potvrđivanje njemu uh, lijepih imena i uzvišenih svojstava onako kako je sam sebe opisao i kako ga opisuje vjerovjesin sallallahu alejhi ve sellem on kaže u atanzihu ani i smatranje da je Allah subhanahu teala čist od svake mahane i nedostatka Ova definicija obuhvata ostvari sve tri vrste tevhida a uh, meni je bila namjera večeras da spomenimo što god, znači, da samo posjetimo ovaj prvi osnovni tauhid u koji uglavnom skoro svi ljudi vjeruju, a to je tauhid rububijeta. A to je izdvajanje Allaha dželešanu bi ef alihi. Izdvajanje Allaha svano tala u njegovim djelen djelima. Zašto dijelima kažemo? Zato kad kažemo tauhid rububiy, znači mi a, Uh, smatram ubježeni su da Allah, Želešanu, taj koji stvara, oživljio, mrtvljio, skrbljio i tako dalje, što došlo povješljeno u kuranskim ajitima i hadisma. A, a za radskog teuhida, ulohijeta, teuhid uh, ulohijeta, on govori, znači, o ispoljavanju ibadita od strani robova Allahovi. Znači, da oni su ti koji svoje radnje i badete trebaju usmjeriti samo prema Allahođelešanu a znači, i tu je ta suštinska razlika između te vida rububiyeta koja se vraća na na bića Allahu svt dok se teo hijdolohiyeta vraća na radnje njegovih stvorenja Sada mi spomenimo ovdje znači svaku pojedinac da kažemo Allah da te vidrububiyeta da da je Allah, je Allah svt jedini tvorac i stvoritelj kao što kaže u Kur'anu skopmeta na nekoliko mjesta Allahu haliku kulli Allah je tvorac svega što postoji da je Allah svt razik Da je on onaj koopis Kiribli. Wa ma min da'abati illa 'ala lahi rizquha. Nema nema živog bića na zemlji a da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne obskrbljuje. Svako živo biće koje debbe koje se hoda i kreči. Koje koje se koje hoda i kreči se. Pa onda Kur'an kaže ti koji potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk kao što ima sure sure Ali Imran. قُلِ اللَّهُمَ مَعْلِكَ الْمُلْكِ Reci, اللَّهُ مُوْي Ti koji imaš vlast nad svime, tu util mulke menteša, daješ vlast kome hoćeš. Vot enziju mulke mim I uzimaš od koga hoćeš. Vot u izu menteša. I uziješ koga hoćeš. Vot u zilu menteša. I unizuješ, spuštaš koga hoćeš. Biedike hajr. Savo hajr je u tvojim rukama in neka lakulješnjegljertisi, onaj koji je, koji ima nad svime moć, svemoćan si. I do kraja onaj drugi ajet koji govori o ističnim osobinama. Znači, ovakvih ajeta u Koranu imamo mnogo, mnogo. I mi kada čitamo Koran, izučavamo i e, e, vraćamo se u prijevod, čitamo prijevod, e, nema sumnje da bi ovo, ono koji ima trunku imana kod sebe, da bi ovi ajeti trebali čovjeku da povećaju imana ako je Allah taj, koji je jedini koji je tvorac, stvoritelj, jedini koji je skrbljuje, jed, on koji svu las ima u svojim rukama, biva po njegovoj volji. I ostali stvari koje su spomenute ovdje ne, ne navodimo, alhamdulillah, rabdali, mi to stanućemo svaki dan, najmijes 17 puta, dnevno. Hvala Allahu, gospodaru, rabbu, svih svjetova, gospodar, znači, on je tvora, stvoritelj, oživljivo, mrtljuje i sve ostalo što je vezano za radnje, za održavanje ovog što postoji. Ovakvih ajeta je, znači, mnogo, mnogo u, uh, u Koranu, a imam je hadisa tu, na, na tu temu. Malo prije smo spomenuli, znači, da se da se prvi u ovome izvoju po koranskim tekstovima, faraon koji je zenegirao da je Allah s.w.t. gospodar, da je tvorac, da je stvoritelj, da obskrbljuje, da omrtljuje, oživljava. Na, u savremenu dobu su poznati komunisti i socijalisti, na poznatim način, mi smo to učili kroz škole. A, a kada bi neko htio da kaže, dobu, kako, da, kako da raspravljamo s onima koji kažu jel, da je stvorila to priroda, da je, da je nastalo samo o sebi, to često imamo, jel, kada neko dođe koji veruje samo u materiju i kaže nama, jel, hajde ti mene u da postoji bog. Allah subhanahu tada govori tu u, u jedan-dva ajeta, spomnih, baš tu slično što je vam kaže, em hulikubin gajir še'in, kaže, jesu li oni stvoreni bez ičega? Odnosno, jesu li oni stvoreni bez, e, e, ni od čega, odnosno, da ih nije niko stvorio, kaže, em humul halikun, ili su oni ti koji su stvorili, Sam sebi i ostalo. Sa ovim ajetom, kaže učenjaci, se dokazuje A, tim koji negira to. Znaci da oni razmisli o sebi. Kaže em kulukum min gairi sheyin, jel su stvoreni da a, da i ni niko stvore, na ko sami od sebe. To ako zdrava ljudska pamet prihvati, onda on on, on je normalan, ne? To isto kada dođete ovde kažete, evo ovaj, evo ova zgrada i ona je nastala sama od sebe. Tako sam jednom osvanula, i eto je. I kaže to tako su samo se priroda dala, tako formirala, sve došli prozor grada, tamo vam zidovi i nastala na zgrada. Kao tako neko bi život nikad čovjek to ne prihvata. Međutim, kada govorimo u ovom kodislu, uh, Allah, Osman, tada, koji, je, koji je na ovako savršen način stvorio sve što postoji uh, u nama, u životinjama i svemu ostalo način, funkcionit će na najbolji način, na nebesima, oblacima, zemlji, godišnjih doba i tako dalje, u tom kodislu je napisana jako lijepa knjiga uh, od uh, Abdul Medjida Zindanija, prevedena od nas prije 10-15 godine, ali tako. Kak se ono zove? Jednoća stvorita. Ljest. Prelijepa knjiga u tom kontekstu. Ja vam priključujem da je pročitate, jer ona zaista, koju je pročita, vidi, znači, potvrđuje spoj nauke sa ono što je došlo šarijetskim tekstvima, koje se potvrđuje postanje Allaha subanao tala. Znači, govori ovo, baš u robobijetu. Znači, ovako savršeno kako postoji svijet, I zato čudi, jel, ovaj, zato, zato treba čuditi kako oni koji uče medicinu, završaju medijski fakultet, a ne vjeruju u Boga Allah To je zaista teško svati te ljude. Allah Ježan u naravno, a govorimo sa, sa trane argomenata. Ili neko drugi koji stražuje prirodu, pa vidi to savršenstvo u prirodi, izučava životinje, pa vidi to savršenstvo postojanja, instinkt kod životinja, kako su Allah Ježan stvorio da žive i ponašaju se onako kako se ponašaju. Baš onoliko kako im treba i koliko im treba. Da znaju da se brane, da znaju šta da jedu, od čega da se brane, koga da napadaju i šta da... Sve, znači, instiktivno uneseno u njih. I znaš se čudno može poslije toga doći kaže da vjeruje to, da to može samo od sebe nastati, da je to godinama trajalo, je evolucijom, da se to formiralo i, i slične priče poznate nama, jel, koje se završavaju, popitan čovjeka na, na majmonu, jel? <laughs> kaže em khala pusama waati wal arda bel la yuqinun. U nastavku u drugom ayetu kaže ili su kaže oni stvorili nebesa i zemlju. Kaže bel la yuqinne, kaže nego oni neće da vjeruju kako bi be, uh, preveo besim Korkut ili oni ne vjeruju Znaci oni ne vjeruju a ovo su jasni dokazi, znači ovaj ayet zaista ima ima veliku težinu i dubinu po pitanju poimanja ovog kada hoće neko sa nama da priča, da, da raspolja, da se ubjeđujemo, jel, postoji Allah, ili ne postoji, i tome slično. Šehek Salifazan je u, u ovoj knjizi, ovdje kod mene, on je po kojoj radimo ovaj ova cikl spredavanja, spomenuo sa, sa, sa jezičke strane šta znači riječ rab, da stvari rab znači neša, neš, šejmin, halin, halin, Ila ilahalitema, kaže da se nešto stvara, formira iz jednog stanja, drugog stanja i na kraju da završi u nečemu potpuno. I od te riječi je nastalo uh, redbehu, redbahu, redbebehu, odnosno slag, znači kao nešto održavanje, odgajanje, uzgajanje i tome slično. Znači, poreklo te riječi je uh, strane na tom osnovu. A mi imamo, jelu u šarijarskim tekstovima, što je došlo, uh, znači samo se za Allaha subana tala kaže da je uh, u izvojnu, da, da je rab, da je gospodar. A možemo za određene, za i određena druga stvorenja reći da su rab, ali u kontestu i dafe. Odnosno da se doda sa njima neka druga riječ. Kao uh, rab bol bejt, vla, u tom znači, znači vlasnik. Vlasnik kuće, rab bol bejt, vlasnik uh, deva i tome sliče ili rabbu nas, ili, ili vladar ljudi i tome slično. Dok Allah SWT u šerijskim tekstovima je došlo jedino, znači stanje kada se kaže i, e, rabbul Kaaba, rabbul Bejt i tome slično, znači e, može doći i to u, tom, u toj konstelaciji riječi, a samo se kaže za Allah SWT er odvojeno i odnosi se na Allah SWT to govorimo sa strani arapskog jezika. E, Šefer Zan ovdje je završio sa jednim vrlo bitnim stvarima, on je spominjao ovdje, jel? spominjao je i to uh, kako se desilo kroz istvoru, kroz umet, da se narušilo ovo uh, uh, vjerovanje, prirodno, normalno vjerovanje u Allahov robobijet. Kako se to uvuklo, da su ljudi sa širkom počeli da uh, ono čemu čini širk, da, da, da im daju određene osobine rubovijeta. Pa je spomenuo primjer oni koji obožavaju kaborova, odnos oni koji su u kaborovima, koji obožavaju mrtve, koji obožavaju meleke, a to je imao spomenuto da su Arapi su, znači prije Islama, Arapi su obožavali meleke. To je kod skupina Araba bilo božanstvo. I to smatraju su da su meleci, da su one benatullah, da su one Allahove kćeri. I spoljavao su njima određena, određene i, i badete. Znači, da su drugi strani imamo kršćani koji su smatrili za, za Mesiha, odnosno za Isu, ali izvam da je on dio dijete od Allaha Svanao Tala. <kuh> uh, također, šejf Azan spominje uh, na jednom mjestu, na jednom mjestu spominje uh, odgovor na ta pokrećna poimanja uh, Allaha kao tvorca, kao stvoritelja odnosno kako se to znači spomnje koz korranske ajete, da Allah svana tala ne gira uh, ta božanstva mimo Allaha. tal. kada kaže FRA telate oza, menate falsetel ohra, uh, zar ne vidiš, zašto ne razmisliš o latu i o i trećem menatu. Kaže kortto bi so da je značenje tog ajeta, kaže E, zašto ne razmišiš o ovim ili pogled, ne pogledaš ova božanstva kaže Neferat Au darrat je on koristi ili štep, znači donose korist ili štete odnosno kako da oni niti niti koristi niti šteti kako da se dignu na stepen na stepen uh, Alahovih sudrugova znači na stepen da imaju određena svojstva uh, božanstva Također, spomenuo je ajte koji govori o negiranju, jer bilo poznato kod Međusija, da su oni, odnosno Iraksu je desila ta skupina, koji su obožavali nebeska tijela, neko sunce, neko mjesec, a neku uopštenu zvijezde. Pa je Allah sam to spomenu u kuranskim ajte. Allah, tešću Dudu. La test judul i chame se walla li kameri usjudu lillahi wahid. I tako kaže nemojte činiti sećdju odnosno nemojte činiti barat ni suncu ni mjesecu nego činite Allahu subhanahu wa taala. Ah, uh, vi znate znači i da je vrsta sihra ima i vrsta sihra koja se pravi preko, preko nebeskih tijela. I to uzglavnom se vraća na na, oni, na one na mušrike. Vraća se taj siher na one mušike koji su činili širk. Uh, Allah je sano preko tih nebeskih tijela. A, a kod nas je to deslo, ovaj, kod nas se deslo, vi znate kada dođao kada je dođao kad uh, tu rabi, je da je on to stvario, priznao ili rekao, zletio, nije bitno da je rekao jel da usvari on da on ima kontakt sa nekim malnim stvorenjima koji su uh, sa, sa nebeskih tijela da je postavio kontakt sa njima tako da je tima da je u stvari otkrio jel, stvari da, je, da njegov sihr koji pravi se vraća na ono što spominje imam šafija, a to je vrsta sihra koji pravi, sihr bazi koji, koji pravi znači preko nebeskih tijela odnosno narodno uz pomoć šeitana jel, ne radi to jel, znači sihr se ne može napraviti bez upotrebe, bez upotrebe i pomoći šeitana, ali je vezano za obožavanje nebeskih tijela I nakon toga jel završava uh, Alife Ozand uh, ovu temu uh, govoreći o tome znači uh, kako, uh, kao, kako je, kakav je menheč Kur'ana u potvrđivanju postojanja Allaha subhanahu wa taala. I to spomenu da je to spomenu to uh, na, na tri načina i za svaki način spomenu kuranske ajete kao dokaz. Ja شي samo pralet pr spomen, znači prva stvar uh, kaže potvrđuje, ja potvrđuje uh, potvrđuje Kur'an, malo prije koji smo imeli. Ako a to je kaže da je nužno poznata stvar, kaže anel hadis la bude lahu min muhdis, da je nužno poznata stvar da događaj koji se desi, uh, neka radnja koja se desi da ona mora imati ono koji je uradio tu radnju. Da se ništa ne dešava samo od sebe. Znači, bez ono koji stoji iza njega. Pa je navio primjer toga, a to navode ušenjaci, kaže, to je primjer uh, poput, znači, kaže, čak priznaju, uh, znaju i djeca, znači, privatno, sasvim logična stvar. Kaže, djete, ako bi imali djete, i kaže da neko dođe i zaleža djetetu, pa mu udari ga šljagom, udari i zaleža. A da on, ne, da on ni vidio da, da mu udario. I onda se djete okreni i kaže, kome je udario? A ima iza njega ljudi. A onda njemu oni kažu nije to niko udarilo. Prirodna, prirodno je i logično da djetet to ne bi prihvatilo. Znači, logično je da kaže čekaj, ovaj udarac što mi se desio ima neko koga je proizveo. Pa kaže tako što djetet, znači prirodno logično tako stvar ne prihvata da mu se desi da ga neko udari i da, on, i da kaže nije to, nije to, nije to niko I da on to privati, da je to u redu, znači to, to dijete znači, od nažda nije, sve, nije svoje. E, to isto, znači da se nešto dešava na dunjalku, bilo što da se kreće, dešava, pokreće, dešava, i da i iza toga ne stoji niko. E, to je prirodno neprihvatljivo. A to je ono što Allah sman tada kaže, im hulikum in gairiša in, ili su oni stvoreni bez ičega, znači sami od sebe stvoreni, Odnosno nema tvorca koji je stvorio, misli se na oni koji negiraju, poznan lašan, kaže "Em em ili su oni stvorili. Ni jedno ni drugo nije tačno, nego je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala. stvar koja spominje, na one navodi više ajeta dokaz tome. Druga stvar, a to je kaže ova uređeno svijet tako apusti. Načini potpuno savršenstvo svega što postoji. Je jasan dokaz da je tvorac toga jedan jedini stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala. I to je tačno. I to je ono što što smo naveli na ajet koji kao kao dokaz oni protivriječnosti da postoji neko drugi selain Allahu ta'ala, to je meta Allahu min valad Allahu nije sebi uzodiete, onakrane mahu illa min illa niti sanije ima drugo božanstvo idan le zahebe kullu ilahan bima khalaqa. Da nije tako da ima još neko drugo božanstvo sa Lašešanu, svaki bog, svako božanstvo bi odlično sa onih što je stvorilo. A će radi se svoje carstvo, ovo ovaj svoje carstvo i tako. Kaže والله على بعض ili bi jedan drugog savladao. Čim jedan drugog savlada, znači ova je, ovaj nema drugi osobine pravog istinskog božanstva. Uh, naravno malo pišmo to spomijao, znači ovaka uređenost uh, i naši uh, takva precizno dešavanje i u svemiru i oko nas i unama ukazuju da, da iza toga stoji da iza toga stoji jedan tvorac jedan stvoritelj to je Allah subhanahu wa ta'ala to jel udubi se u to razmišlja o tome znači dolazi e, dolazi do logičnog zaključka tog da je Allah subhanahu da bog onaj koji put koji je to sve stvorio i treća stvar koju je naveo a to je kako on kaže tashir e, tashirul mahluqat li dai vazai Kaže, a to je da su stvorenja počinjena onome što obavljaju. Odnosno, da su stvorenja koja su stvorena, svako radi ono za što je stvoreno. I zaista to imamo u praksi. Znači, imamo u praksi to da sve što je stvoreno obavlja i ne može raditi. Znači, osim onako na čemu je stvoreno. Odnosno, ono, ako radimo na živa bića, ima svaka životinja živa bića ima svoj instinkt i živi po njemu, iako nema razuma i pameti, ali po instinktu djeluje. A to je ono što je u Koranu nazva, nazvano kada uh, kaže, kaže uh, kada je uh, Musa al-Islam rekao Faraonu kale fe men uh, rabbu, uh, rabbu kuma ja Musa, Faraon rekao Musu, pardon kaže pa ko je vaš gospodar? Pitao Musa i Haruna ko je vaš gospodar? A onda mu Musa odgovara kaže رَبُّنَا أَلَّذِي أَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَة Naš gospodar je onaj koji je dao svemu halka. Šta, je, šta znači halka? Dao sva, svemu, kaže, e, njegovo stvar, stvorio ga onako kako ga je stvorio, ثُمَّهَدَى, zatim ga uputio. Koja je ovo uputa? Nije uputa, znači, islama i šerijata, nego uputa ilhama. Znači, uputio ga, u prirodu mu istik dao kako će da živi, po čemu te živi. Pa tako kao vidimo, sve stvorenja, svako se stvorenje ponaša po ono onako na koje je stvoreno, što njemu korisi za, za njegov život. Što ukazuje u stvari da to nije moglo biti ni slučajno ni samo od sebe, nego da zaista, nego da zaista stoji za toga Allah Svana, Tala, koji je tvorac i stvoritelj svega toga. Čitava ova priča, da završimo, čitava ova priča o, o, o tome od tevhidu rubobijeta, da je Allah subhanat tada tvorac i gospodar, da je ona onaj koji obskrbljuje, koji održava, koji upravlja, uče vlasti sve, koji oživljuje, omrtvjuje i tako dalje, sve ti sifati, spomenuti vezan za rubobijeta, se vraćaju na jednu, jedinu, najbitniju stvar, a to je da nas uvedu da ako je Allah subhanat tada taj koji ima ovakve osobine, onda je on onaj koji zaslužuje da mu se ispolja, ispoljava tevihid u loboijeta. On je onaj koji zaslužuje da mu upućuje mu i bade. Samo neko koji je na ovom nivou savršenosti i božanstva zaslužuje da mu se istinski upućuje i bade znači samo njemu, a ne nekom bilo kome drugom. A tu u stvari imam i spomenuti u kuranskom majetu u Suri Bekarana, na početku znači. Ja, ja, ja, ja, ibn nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum Kaže o, ljudi, božavajte, činite i badet vašim gospodaru Rabbu, gospodaru kaže, koji je stvorio vas i on je prije vas. Kako bi bili, kako bi se njega bojalo, osjećivalo se njegove kazne. A onda u nasu kaže alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, koji je stvorio vama zemlju posteljon i, i nabraja Allah svt. nabraja šta je sve stvorio ljudima. znači od dunjala, kod zemlje na kojoj žive. kaže fala tehzalun lillahi entadim. wa antu talimun. i onda završava kaže i nemojte činiti Allahu subhanahu tala sudrugova. nemojte mu činiti širk Pa da vi to znate. Zašto? Pa ako je Allah svano taj koji je vam stvorio nebesa i zemlju i ostalo sve, daje vam opskrbo i sve što vam treba, pa on je taj koji zaslužuje da mu se iskreno upučuje i badet. I s ovim, je, s ovim smo napravili jedan uvod o, o, o onom zbog čega je došao Islam, a to je zbog tevhida uluhijeta, a ne tevhida uluhijeta koji potvrđuju i muslimani i nemuslimani, većina nemuslimana, čak su i mušnici to potreživala, ali nije bilo dovoljno da budu muslimani. Svane kallahu me vebramtik, eškadan lalajta, en stakvekove tugu i leik. La tasal an nasabi salba kajal kutubi an lam tazal